Mol bon dia benvinguts al Tiana primera hora. En l'informatiu d'aquest dimecres repassem quina és l'actitud per la qual han optat l'Ajuntament i altres serveis davant la convocatòria de vaga general d'avui. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Les plataformes de representació dels treballadors laborals i dels funcionaris de l'Ajuntament de Tiana no han donat suport a cap opció de seguiment de la vaga i, per tant, han deixat la de decisió de cada persona la participació o no a la convocatòria. El consistori ha aprovat un decret per garantir els serveis mínims. En l'àmbit de l'ensenyament, tots els centres del nostre municipi funcionaran amb normalitat, a excepció de l'escola Lola Anglada, que oferirà serveis mínims. En l'àmbit sanitari i assistencial, també es garantiran aquests serveis. La vaga general té força repercussió a la comarca del Maresme on la mobilització sindical contra la reforma laboral del govern espanyol afecta sobretot el transport. Els serveis mínims pactats a Catalunya són dels més restrictius de tot l'Estat pel que fa al transport i només hi haurà el 25% del servei de metro, autobusos, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat en Hores Punta. La ronda del Baix Maresme entre Montgat i la futura ronda de Mataró suposarà una inversió de 215 milions d'euros i estarà enllestida entre finals de 2015 i principis de 2016. El secretari per la mobilitat, Manel Nadal, ha presentat aquest dimarts a Barcelona els estudis de la nova carretera, que serà l'alternativa a la Nacional 2 a la Comarca. I l'associació de futbol sala la conreria encara amb bones expectatives l'inici de temporada. Prova d'això ho és el resultat de 0-3 que va obtenir el passat cap de setmana en l'últim amistós que ha jugat al camp del Sardana Badia Vallès. Tiana, primera hora. Notícies. Els sindicats convocants a la vaga general d'aquest dimecres n'esperen un seguiment majoritari perquè consideren que la reforma laboral representa un retrocés dels drets laborals dels treballadors i no genera ocupació. A l'Ajuntament de Tiana, les plataformes de representació dels treballadors laborals i dels funcionaris no han donat suport a cap opció i, per tant, han deixat a decisió de cada persona la participació o no a la convocatòria. Així mateix s'ha aprovat un decret d'alcaldia per garantir els serveis mínims al consistori i també els que depenen directament de l'Ajuntament, com serveis socials, la Biblioteca Can Baratau i les consergeries del centre de dia al segle B i l'escola Lola Anglada. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Hi ha 15 treballadors de la plantilla que per necessitats del funcionament de l'Ajuntament i del poble doncs tenen, estan afectats per el decret de serveis mínims d'una plantilla de prop de 80 persones. Per tant, pensem que es garanteix, d'una banda, els serveis bàsics pels ciutadans, i alhora eh, l'exercici del dret de vaga que es, mm, les persones decideixin fer. No? D'altra banda, un 62,5% del professorat de l'escola Lola Anglada de Tiana farà vaga. La resta es quedarà al centre per garantir els serveis mínims. A més, s'ha suspès el transport escolar per motius de seguretat, tot i que es mantindrà el servei de menjador. D'altra banda, tant des de l'escola Bressol, el més petit de tots, i l'escola municipal de música i dansa, han assegurat que oferiran el servei amb normalitat. També és el cas de l'escola Tiana. Sentim la seva directora, Gemma Pérez. Doncs va fer una reunió amb... fa una setmana, més o menys, amb tot el claustre, amb tots els mestres que formem part del claustre, i bueno, cadascú es va pronunciar i bueno, coincideix que cap dels set integrants que formem part d'aquest claustre farà vaga. Per tant, l'escola Tiana com entitat no ens adherim. També en l'àmbit de l'ensenyament des de l'Institut Talassa de, de Montgat s'ha assegurat no tenir constància de quin serà el seguiment de la vaga fins que el centre obri les portes aquest dimecres. En l'àmbit sanitari i assistencial, l'ambulatori de Tiana i el centre de dia en ser B no en són coneixedors tampoc de quin seguiment tindrà la vaga en els respectius centres, però en tot cas garantiran els serveis mínims. Per la de seva banda, la residència i centre de dia a Sant Sabrià oferirà el servei amb normalitat. La policia local, d'acord amb l'article 38 de la Llei de Policies Locals de Catalunya, no podrà exercir el dret a vaga. I pel que fa a aquesta emissora, la vaga tindrà un seguiment parcial, però els serveis informatius d'aquesta casa s'oferiran amb normalitat.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 ...circularan una quarta part del servei habitual. Fora d'aquests límits horaris, però, no hi haurà transport urbà, interurbà ni rodalies. En aquest sentit, els usuaris de la línia RU, on circulen els trens al Maresme, es trobaran amb aquesta situació fruit d'un acord del 2006 entre la Generalitat i la Patronal. El secretari general de Comissions Obreres, al Vallès Oriental i el Maresme, Uvidi Huertas, espera que els treballadors que s'assumin a la vaga no ho facin per la manca de transport públic. Si un treballador voluntàriament i conscientment perquè ell vol tal eh, vol anar a treballar eh, amb a servits mínims que hi ha eh, hi ha de sobres perquè pugui anar a treballar. El problema no està aquí, el problema està en que només ens centrem en cas que només serà un 25%. Un 25% són els obligatoris, però hi ha altres llocs on hi ha treballadors que, que volen treballar i és superaran aquest, aquest tant percent que s'ha pactat. D'altra banda, els consistoris de la comarca han decidit de manera individual si se sumen a la vaga, mentre que els serveis mínims a la sanitat han de garantir l'atenció a les urgències. Les escoles han d'estar obertes com a mínim amb un professor per cada sis classes. Segons Ubi Di Huertes, el pitjor piquet que hi ha és el d'aquells empresaris que tenen els treballadors en situació molt precària i que els intenten condicionar, reprimir o coaccionar perquè vagin a treballar. La destrucció d'ocupació, que al maresme pues, ha sigut molt gran, molt forta, això fa que el seguiment de la vaga sigui complicat, que els treballadors tenen molta por, tenen moltes incertidumbres sobre com afrontar aquesta vaga i, a més, pues, tenim els típics empresaris, que no són, afortunadament, cada vegada queden menys, però que bueno, pues, que no respecten el dret de vaga com un dret constitucional i pressionen i, i fan xantatge els treballadors d'alguna manera amb el seu lloc de treball si secunden la vaga. A Tiana, el grup municipal d'Esquerra va presentar una moció de suport a la vaga la qual va ser aprovada amb els vots del seu regidor Jordi Gost i els agents pel progrés de Tiana. El PSC va votar-hi en contra mentre que Convergència i Unió se'n va abstenir. Tiana, primera hora.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 que transcorren pel corredor de l'autopista i pels quals es podrà circular una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora. En algun dels trams, la carretera transcorrerà banda i banda de la C32, mentre que en d'altres es concentraran tots els carrils al costat del mar. Nadal n'ha donat més detalls. És una carretera de quatre carrils integrada en el territori amb una velocitat de disseny de 80 quilòmetres per hora. Per tant, no és una via ràpida. És una carretera de quatre carrils la Diagonal és un, una avinguda urbana. Al carrer Aragó, en tenir més de quatre de carrils. Eh? Són vies urbanes, aquesta és una via interurbana, però no és una via de llarg recorregut, a 80 gramos per hora. El Departament confia que aquesta nova infraestructura acabi amb la congestió de les vies existents a la comarca. Nadal ha destacat que aquesta obra té finançament perquè l'Estat s'ha compromès a traspassar 400 milions. El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jó, s'ha mostrat satisfet amb el projecte de la futura ronda del Baix Maresme. I és que, segons Josep Jo, la situació de la Nacional 2 és inacceptable perquè passa a tocar de les cases. Suposa una barrera amb el front marítim i ha estat una de les carreteres més perilloses i més mortalitat de l'Estat. El president del Consell Comarcal ha dit que la variant que s'ha de construir fins al 2015 amb quatre carrells paral·lels a l'autopista és una molt bona proposta perquè millorarà la mobilitat a la comarca, eviten els col·lapses i dinamitzarà econòmicament el territori. Els venedors dels mercats ambulants catalans estan en alerta a causa d'una directiva europea que preveu que no puguin renovar les llicències de les parades de forma automàtica, sinó que siguin sotmeses a un concurs lliure. Aquesta norma comunitària porta per nom Wolkenstein i va ser aprovada l'any 2006. Ho va fer amb l'objectiu d'homogenitzar els mercats dels serveis europeus, però enmig de fortes crítiques. Alguns esperadistes que visiten Tianan en el mercat municipal dels dimarts han denunciat que aquesta norma els abocarà una incertesa laboral. Sentim-lo l'opinió d'Ivan Roure, Miguel Martín i Josep de Pena. Ho trobo una borrada, no?, perquè vull dir... Si tu tens un lloc i tens aquest lloc, tens la teva feina, tens el teu sou... Jo ho veu molt mal perquè el mercat que jo haga 20 anys que ho tingui, que me lo quiten a mi i després me'n vaig anar a la calle sin paro. Doncs pues molt malament, perquè tu fas una clientela i l'any següent pot haver una altra persona que vengui un altre producte. L'opinió d'aquests paradistes és extrapolable a la de molts dels venedors ambulants catalans. De fet, una gran representació d'ells han constituït un grup de negociació amb el govern que ajornarà l'aplicació de la norma europea quatre anys. A Tiena, el mercat municipal està regulat per una ordenança aprovada per l'Ajuntament l'any passat. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament, Enric Nolis, la norma municipal preveu la renovació de les llicències anualment i en aquelles places que queden vacants es realitza un concurs públic. Així mateix, no ha manifestat estar conforme amb la normativa europea. La llicència és per un any i que és renovable per un any en quan es produeixen altes o baixes, millor dit, paixes, les noves altes es, es tornen a, també a aplicar la normativa del del concurs, eh? vull dir, per tant és, és, és posar ordre si ara hi ha una normativa d'àmbit superior com és l'europea que ens indica una mica el camí i els criteris a seguir pues intentarem ser el més respectiu de los possible eh? Durant els 4 anys de moratòria, govern, municipis i venedors treballaran en una ordenança marc que puguin aprovar tots els governs locals catalans. L'objectiu serà no només donar garanties al sector sinó també reestructurar-lo i dignificar-lo. Tiana, primera hora Notícies. Badalona Cultura n'aquest dies una exposició fotogràfica sobre la vida de Vedantaangal al poble de l'Índia on treballa la fundació Tianenka, laia Mendoza. La mostra porta per títol Vedantengal, l'herència d'un somni i s'emmarca en la Setmana de la Solidaritat de Badalona. Està conformada per prop d'una trentena d'imatges que són obra del fotògraf Pep Avilar i que volen mostrar la situació d'extrema pobresa de Vedantengal, però d'una manera digna. La presidenta de la Fundació, Eva Ricard, ha explicat quina és la importància que l'entitat sigui present un any més en la Setmana de la Solidaritat de Badalona. Per nosaltres en té molta per la difusió que en fem de tot el, de tot el que estem portant a terme haver d'entengar i això en uns moments com els que estem vivint de crisi econòmica per nosaltres és molt important doncs, perquè si algú s'anima i es fa sòcia doncs en aquests moments ens necessitem Mm, sigui la quota que sigui pagada necessitem-hi molts, no? No és la primera vegada que la Fundació Lalla Mendoza participa a la Setmana de la Solidaritat de Badalona. La mostra de fotografies amb la qual hi és present guany es podrà veure al centre cívic de, de la Vila fins aquest dissabte. Més endavant l'acolliran Martorell i Vila Mar. A més, també aquest cap de setmana l'entitat participarà a la Fira de la Solidaritat que tindrà lloc a la Rambla de Badalona. Serà una nova oportunitat per continuar donant a conèixer el seu projecte solidari.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 L'associació de futbol Sala la conaria encara amb bones expectatives l'inici de temporada que tindrà lloc al pròxim octubre. Prova d'això ho és el resultat de 0 a 3 que va obtenir el passat cap de setmana l'últim amistós que ha jugat al camp del Sardà Navadir Vallès. Es tracta d'un rival de primera divisió que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascensa preferent. Per tant, a priori es presentava complicat. Els homes de Daniel Bravo, però, van plantejar un partit molt seriós, amb el control de la pilota des del primer moment. Ara veien encara que van crear moltes ocasions de gol, els tianencs no van saber aprofitar-les en escreix. Aquest és precisament un dels aspectes que l'equip ha de corregir de cara als pròxims enfrontaments, tot i que està experimentant una progressió adequada amb molts altres punts. Ho explica el coordinador del futbol sala a la Conreria, Antoni Bravo. Des del primer partit, amb la plantilla que hem fet, tenim molt la posició de pelota, però és doncs que cada vegada... Fins la, la tenim més. Seguim creant moltíssimes ocasions de gols. De moment no, no aconseguim fer massa gols, sobretot últimament, però bueno, suposo que si, si seguim aquesta línia els gols acabaran arribant. I bueno, penso que és molt important que cada vegada més l'equip defensa amb molta autoritat. i Els gols no acaben d'arribar... Tenim en compte el nombre de ocasions, però la defensa continua creixent ja que anem pel bon camí. Lissabte vinent, els tianencs es veuran les cares amb el Montbui Futbol Sala, un equip que juga també a primera divisió. L'entrevista La vaga general convocada pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT en contra de la reforma laboral ja està en marxa. Catalunya és una de les comunitats autònomes que més pot notar l'aturada i nosaltres volem fixar-nos en quina és la situació al Maresme. Per conèixer com viurà aquesta jornada a la comarca, saludem el secretari general de Comissions Obreres, el Vallès Oriental i el Maresme, l'Ovidi Huertas. Molt bon dia, Ovidi. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, doncs primer de tot, quin és el desplegament que ha previst el sindicat Comissions Obreres per aquesta jornada de vaga a la comarca del Maresme d'avui? Doncs pues mira, el desplegament és eh, bueno, el típic que fem totes les vagues generals, un desplegament molt ampli, eh, portem tota la nit eh, fent extensió de la vaga a les empreses que tenen estors de nit i bueno, i tot aquest tipus d'indústries de, i d'empreses i ara pues, ja estem una mica més centrant en el que és els grans centres comercials, ciutats, comerç, que és el que, bueno, el que ens queda una mica per, per, rematar, per rematar el dia. Dilluns els líders sindicals catalans asseguraven que el pitjor piquet que hi ha és el d'aquells empresaris que tenen els treballadors en situació molt precària i que els intenten condicionar, reprimir o fins i tot coaccionar perquè vagin a treballar al Maresme. Hi ha moltes empreses que durant els últims anys doncs, han trobat en situacions força complicades. Tant meu que aquest fet doncs, es pugui reproduir a aquestes indústries que em comentaves ara del Maresme? Home, la veritat és que el fet de la crisi econòmica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 però que bueno, pues que no respecten el dret de vaga com un dret constitucional i pressionen i xantatge, li fan xantatge als treballadors d'alguna manera amb el seu lloc de treball si secunden la vaga. Eh, que els empresaris petits això ho facin està molt malament perquè bueno, d'alguna manera eh, és dolent, igual que els grans, però que un empresari i empresaris eh, d'empreses grans, de grans multinacionals, com us hem trobat en algun cas, eh, facin notes i no, no amenazant, però sí insinuant que si els treballadors van a la vaga això pot suposar un perjudici per l'empresa que podria revertir a la destrucció d'ocupació de pues em, em sembla immoral em sembla immoral i unes pràctiques que són pues això això sí que són piquets destructius i la veritat és que això seria recomanable que els empresaris no ho perquè el que estan fent és això estan medran la llibertat de treballadores de exigir un dret fonamental com és el dret de vaga. I a banda d'aquestes empreses, indústries i també petites empreses, els sindicats a les últimes hores han estat fent força incidència amb el tema dels centres comercials, sobretot que la vaga arribi en aquests centres comercials. Al Maresme tenim el Mataró Parc i el Vallès Oriental i en diversos centres comercials, aquests grans magatzems. Explique'ns una mica quina és l'actuació que, que teniu prevista en aquests centres. Bé, bueno, ara mateix veure, estem treballant el tema perquè la nostra idea és eh, primer facilitar que, que totes les treballadors d'aquests centres comercials, d'aquestes grans superfícies, que són decenes d'empreses, no és una sola empresa sinó Mataró Park, són decenes d'empreses, entre l'Alcampo i totes les empreses que hi ha al voltant, els cines, el, la restauració, etc etc. doncs que totes les treballadores que vulguin, segons de la vaga, tingui el dret de fer-ho. Eh, evidentment, això és complicat perquè és una superfície molt gran i costa perquè la seguretat de l'empresa i moltes vegades la seguretat eh, mal entesa de, de les forces, quasi sempre municipals, Pues no, en tenen, no en tenen el dret de vaga i sí que entenen el que ells diuen el dret de, el, el al treball. O sigui bueno, eh, estem en situació quasi d'assegurar que eh, el Mataró Park eh, acabarà parant, com sempre. El que passa que les direccions d'aquests centres, per cobrir-se una mica les esquenes també de cara als seus jefes, a les seves multinacionals, pues, eh, el que volen és que anem a parar-los i, bueno, pues, estem, estem en aquesta labor i jo crec que al final Mataró Parc, Carrefour i aquest tipus de centres comercials a l'Eroski i al Masnou està pràcticament garantit doncs, pues, bueno, al final la veritat és que serà un el un... seguiment de la vaga d'aquests d'aquests grans superfícies pues, serà bastant majoritari també En aquest sentit el que et refereix és que les mateixes empreses busquen d'alguna manera promoció perquè els piquets actuin no?, en aquests llocs? Bueno, és una excusa davant en les direccions nacionals o moltes vegades internacionals, no? No oblidem que totes aquestes grans superfícies capes espanyoles espanyola, o sigui, totes són capital francès o, o estranger, la majoria. Aleshores, d'alguna manera, per justificar-se els caps de recursos humans davant de les grans direccions, pues, eh, acaben dient això, és que m'han obligat, no? O sigui, que és lamentable, però, bueno, com que tenim molta experiència ja en moltes vagues tant sectorials de comerç, com vagues generals, les que hem fet abans. Al final, sempre acabem pactant el tancament i, bueno, però, però d'alguna manera ens obliguen a que anem allà al Piquet a a explicar que han de parar, que per solidaritat, etc etc etc. i al final acaben parant. D'altra banda, hem parlat de la destrucció d'ocupació, però la gran mobilització sindical és contra aquesta reforma laboral del govern espanyol, que també ha estat refrendada pel Congrés dels Diputats. Per què els sindicats s'han posicionat tan fermament contra aquesta reforma? Bueno, aquesta reforma, la veritat és que és una reforma molt, molt dura. És la pitjor reforma o la més la més cruel de, contra els treballadors i treballadores de tota l'època de la democràcia. Per això és un dels motius que a nosaltres se'ns acusa de que hem relacionat tard, no és que haguessin relacionat tard, sinó que estàvem una mica a l'espera també de, de saber quin era el grau de, de la reforma, no? perquè també l'acció que ha de tindre un sindicat majoritari com comissions obreres, responsable i que té a darrere milers de treballadors i treballadores, pues, tampoc pot ser una reacció sense saber contra què. No? Aleshores, aquesta reforma, de com deia, és de les més dures, o la més dura de la història de la democràcia perquè afecta a totes les capes de la població dels treballadors i treballadores de qualsevol edat, grans i petits, joves i, i més joves, més antics i, i, i recents ingressats a l'empresa, amb titulació en certa titulació, o si sigui, és una reforma que posa en mans de l'empresària i l'acomiadament pràcticament lliure, eh, pràcticament gratuït, perquè bona part de l'acomiadament, que serà de, de 12 dies, perquè els altres 8 pagarem entre tots i totes les treballadors i treballadores via fons de garantia salarial, amb el qual estem injectant diner, diner públic a les empreses, si se sapigué si les empreses tenen, tenen dèficit econòmic o no, i després el tema més de fons, que nosaltres creiem que hi ha darrere aquesta reforma és la... el canvi de rum del govern en les polítiques socials eh, parlem d'ensenyament, parlem de sanitat, parlem de, de pensions, eh, parlem de llei de dependència, bueno eh, hi ha un canvi de rum que va a favor del que, del que pugui pagar-se uns compliments eh, privats per tots aquests serveis i deixar una mica amb la, amb la beneficència pràcticament als que no puguem pagar en su i per lo tant eh, és una discriminació i la destrucció del dret del benestar que en tant ses enns costat a dos generacions construen aquest país i aquest govern s'ho està carregant amb un amb un decret llei. I en aquest sentit, els sindicats també s'han estat queixant, han reclamat que aquesta reforma laboral també té una incidència directa en els autònoms, en els petits empresaris, que en pobles com Tiana, per exemple, en el petit comerç, també pot tenir certa repercussió, no és així? Home, evidentment, a veure, eh, nosaltres diferenciem clarament el que és el petit empresari, eh, l'autònom, la, la persona que, té, que, és, que és autònom, té una persona o dos amb ell treballant, tres màxims, Sí, diferenciem molt bé això amb el que és una empresa ja organitzada, amb una direcció, amb una plantilla, que és un altre, un altre tipus d'empresa. Eh, la veritat és que aquest govern no ha fet absolutament res pel petit empresari. Eh, el problema, en tenem del petit empresari perquè és el que ens transmet a nosaltres quan ens reunim amb ells. Sobretot, tenen dos problemes fonamentals. Bé, tres. Un, la deuta, molts d'ells, en les administracions públiques, que s'hi paguen tard de mal i nunca. El segon, el tema del crèdit a de, línies de crèdit al crèdit dels bancs. No poden accedir a crèdits dels bancs, els bancs tenen tancat reixeta. Per molt que digui el govern i que parli de crèdit xico i de no sé què, la veritat és que les empreses estan tinguent moltes dificultats per accedir a aquest tipus de, de crèdit i, per tant, es veuen moltes vegades obligades a tancar per falta de, de liquidez i després el tema de que tenen un abandonament total en les administracions a l'hora de, de ser una administració àgil, a l'hora de fer gestions, de crear empreses, de modificar, d'assessorar, i moltes vegades els propis ajuntaments són els que es veuen obligats a facilitar assessorament d'aquest tipus a la petita empresa, al petit emprenedor, perquè, perquè el govern tant central com autonòmic, no oblidem, eh, no els hi dona resposta. Per tant, jo sempre he dit que que aquest petit empresari, aquest petit autònom eh, ha d'estar a favor de la vaga, ha d'estar a favor dels treballadors i les treballadores, perquè al final ells també són treballadors i treballadores i ells també estan afectats eh, per, per, per tota aquesta reforma i per tota aquesta situació econòmica que tenim el país. De fet, els sindicats ja van optar per no dialogar amb el govern en un clima que s'ha anat i que demostra no?, els posicionaments tan enfrontats entre govern i sindicats. Home, està clar, a veure, no és el millor dia per cridant-se una reunió a Madrid amb la ministra d'Economia per parlar dels pressupostos generals, un pressupost que són totalment restrictius en quant a, a inversió i en quant a, a retalls de, dels drets socials i d'ajudes socials i de sanitat, d'educació, d'investigació etcètera, etcètera, no és el millor dia, dos dies abans de la vaga general, contra aquest govern eh, o contra les polítiques d'aquest govern jo millor dit, eh, el, el fer una reunió evidentment eh, la veritat és que, bueno, és una provocació constant, també ahir o abans d'ahir, el, el president Montilla va fer unes declaracions dient que, que la reforma de les pensions és tan necessària o important com la reforma laboral bueno, és, és anar escalfant cada vegada més i, i amb la, amb la idea que, bueno, de que ens animem, de que ens infllem i de que, bueno, intentar que aquesta velocitat de ara no sé quin din la vaga, lo que passa que jo crec que ja és una vaga una batalla que tenen perduda i la vaga la vaga serà un èxit amb tota seguretat. M'agradaria centrar-me ara en la comarca del Maresme. Ja se sap que a Catalunya els serveis mínims pactats són, els de, són dels més restrictius pel que fa al transport, on només hi haurà un 25% del servei de metro, autobusos, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat a hores punta. Això és de dos quarts de set a dos quarts de deu del matí i de 5 a 8 de la tarda. Creieu que aquesta restricció, que aquest fet a Catalunya, donarà més repercussió a la vaga? Bueno, a veure eh, és el que s'ha pactat jo, jo crec que al final mira, si, eh, si un treballador voluntàriament i conscientment perquè ell vol tal eh, vol anar a treballar eh, amb els servits mínims que hi ha eh, hi han de sobres perquè pugui anar a treballar eh, el, el problema no està aquí, el problema està en que només ens centrem en cas eh, que només serà un 25% eh, un 25% són els obligatoris però hi ha altres llocs on, on hi ha treballadors que, que volen treballar i es superaran aquest, aquest tant per cent que s'ha pastat. Per tant, a veure, eh, l'obligatori és el 25% en, en el transport. Eh, hi ha altres jocs eh, i altres activitats com és la sanitat on, de, on de les, els serveis eh, mínims són, són bastant més, més alts i, parlo tant aquí sí que creiem que el que hem avançat amb els serveis mínims de transport públic també ho hem perdut una mica en el tema amb el tema de sanitat perquè el fet de, de que moltes de les visites concertades externes del dia 29 no s'hagin anul·lat es pues posa amb una situació delicada a establir treballadores que aquell dia volien fer vaga perquè d'alguna manera si exerciten el seu dret de fer vaga estan deixant tirats els pacients i per tant això es podria convertir en un enfrontament entre pacients i treballadors que és el que d'alguna manera busca l'administració la, per forçar que no hi hagi un seguiment a la sanitat massiu de la vaga. I el mateix passa amb els consistoris de d'adueixo. Sí, molt molt semblant molt semblant perquè hi ha moltes activitats que fa un ajuntament i que, i que, que són directament de cara al ciutadà, que es podien, eh, es podien anul·lar o es podien, eh, que aquell dia no hi haguessin. O sigui, hi ha molts dies a l'any que l'Ajuntament no té activitat i no atén als ciutadans i no passa absolutament res. Nosaltres anem guiant serveis de l'Ajuntament, com és la policia, com és el manteniment i d'altres tipus de serveis que sí que són, evidentment, imprescindibles però que hi ha serveis que, la veritat, més enllà del registre, per un tema de plaços, pues que no tindrien sentit o sea, no tenen sentit que, que, que estiguin oberts. Doncs, Ubi uh, Di Huerta, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental i al Maresme, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta jornada de vaga general. Doncs pues vinga, moltes gràcies a vosaltres i esperem que sí. Vinga, ens veiem. Gràcies, adeu, bon dia. Vale, adeu. l'entrevista.